Első rész: Artur története Első Fejezet Artur Dudd a Weaver folyó menti, csesőri kisváros, Noszvics-Kesslő kerületében nőtt fel. Anyja, akinek első férje az első világháborúban esett el a Francia Fronton, a fegyverszünet megkötése után egy nappal ment hozzá Artur apjához, a csesőri ezred katonájához. Artur 1919. december 7-én született. Apja szigorú, tartó ember volt. A századfordulón a búrháborúban szolgált őrmesteri rangban, a nagyháborúban pedig fogságba esett. Szülőként, mint a viktoriánus és katonás nevelés híve, nem sok időt töltött fiával és kislányával. Arthur 15 évesen ott az iskolát, és a Norzvicsi közlekedési vállalatnál helyezkedett el szerelő tanoncként. Itt tanult meg gépjárművet vezetni, és ismerkedett meg a belső égésű motorok működésével főnöke Harold Isherwood gondos barátságos felügyelete alatt. Munkájáért heti 10 shilling, 50 penny fizetséget kapott. A cégnek volt egy Ford személygépkocsija, azzal szállították a szerelőket a lerobbant teherautókhoz. Arthur, amint meglátta, beleszeretett. Ezen tanult meg vezetni, és 1935 elején le is vizsgázott, miután a jelentkezési lapon egy évvel idősebbnek tüntette fel magát. A következő évben újra hazudott az életkoráról, és tehergép járművekre is jogosítvány szerzett. Arthur jól érezte magát első munkahelyén. Herold megkedvelte fiatal alkalmazottját, és gyakran vitte magával horgászni csesőr valamelyik vidéki tavacskájához a sok közül. Arthurnak a törvény szerint 7 éven át gyakornoki szerződéssel kellett dolgoznia, de amikor Herold 1937-ben megalapította saját fuvarozó cégét, Őt is hívta, hogy legyen nála sofőr. Bár erős volt a kísértés, hogy vele tartson, a heti tíz sinning nem volt elegendő az önálló lakhatáshoz, ezért kénytelen volt elutasítani az ajánlatot. Anya sem örült volna, bár neki az egész közlekedési ágazattal szemben voltak ellenérzései. Abban az időben a fuvarosoknak maguknak kellett felhajtani a kuncsaftokat, és gyakran akár három héten át is úton voltak egyhuzamban. Herold távozása után Arthur hamar ráunt a munkahelyére, és másik céget kezdett keresni, amelyik alkalmazná. 18 éves korában egy tisztes helyi vállalkozó Jimmy Caffrey fémhulladékszállító cégénél helyezkedett el sofőrként. Kefrinek csak egy teherautója volt, és a munka nagy részét a Middlewich megyei tanácstól kapta. Így hát Artur minden délután hazaért teára, és szépen keresett. Heti öt fontot. Kefri rendes ember volt, és teherautóján gyakran utaztatta a helyeket a Clatterbridge kórházba a Véralfely a plusz munkáért fuvaronként öt shillinget fizetett Artúrnak, aki ennek kétszereséért egy egész héten át dolgozott a norszvicsi közlekedési vállalatnál. Sokan csak így tudták meglátogatni szeretteiket a kórházban, de Kefri azt sem bánta, ha valaki csak kirándulni akart. Hozd el édesanyádat is, biztatta sokszor Artúrt, jó tesz neki, ha kimozdul egy kicsit. Dacár kefri kedvességének és nagylelkűségének, Mrs. Dudd nem örült, hogy a fiának ennyit kell vezetnie, végül meggyőzte, hogy szegődjön el a Waver hajózási társasághoz. Arthur nagyapja a South Union hajóin szolgált, Jack nevű nagybátya pedig csoportvezető volt ugyanott. Anya kedvéért Arthur hátrahagyta szeretett sofőri állását, és a keresete is jelentősen csökkent. A hajózási vállalatnál eleinte csak egy ginit, egy font ötpenit keresett hetente. 21 éves korában pedig megemelték volna harminc három shillingre, egy font 90 penire. A fizetése nagy részét hazadta, ezért édesanyját érintette leginkább a bércsökkenés, de Mrs. Dodd hosszabb távban gondolkodott, és úgy látta, a hajózási vállalat biztosabb munkahelyet és előrelépési lehetőséget jelent. Arthur három hónapig a ránkorni Weston Pointnál dolgozott, ahol több hangját kellett felépíteni. Minden nap egy régi női kerékpáron tette meg a húsz kilométeres utat. Ha szembefújt a szél, ez akár másfél óráig is eltartott. A felnőtt dolgozók napig kilencpenit kaptak utiköltségre, de a fiatalkorúnak számító Artur csak hatott. Mivel a buszjegy épp kilencpenibe került oda-vissza, a Norzsvicsből Ránkornba vezető út mindig tele volt munkába kerekező fiúkkal. A németországi fejlemények 1938-ra egyre fenyegetőbbé váltak, és egy újabb háború lehetősége már ott lógott a levegőben. Hitler már öt éve volt hatalmon, és márciusban Németország bekebelezte Ausztriát. Artur kollégája és cimborája Ned Bebbington elhatározta, hogy belép az önkéntesekből álló területi hadseregbe. Arturt is hívta, de az anyja megtiltotta, hogy csatlakozzon. A háború kitörésének valószínűsége egyre nőtt, és az asszony tudta, hogy az önkéntes egységeket vezénylik elsőként a frontra. Szerette volna egyetlen imádott fiát a lehető legtovább maga mellett tudni. A sorsfintora, hogy nedet a csesőriek kötelékében Észak-Írországba vezényelték, ahol őrmesteri rangban a tisztek étkeztetését szervezte a háború végéig. Nyár végére járt az idő, amikor Arthur és kedves barátja Ellen Parks két lányjal sétált a folyóparton Hartford környékén. Beállok a haditengerészethez, Arthur közölte Ellen. Nem tartasz velem? Ellen magával ragadta az országon végig söprő hazafias lelkesedés, de Arthur, aki még nem volt húsz éves, anyja engedélye nélkül nem mehetett, amit pedig ismét nem kapott meg. A Parks családot később szomorú veszteség érte, mert Ellen és öcse George is odaveszett. Ellen az HMS repulsz fedélzetén lelte halálát Szingapurban, George pedig a királyi légierő Royal Air Force pilótájaként esett el. Az év szeptemberében mind Franciaország, mind Nagy-Britannia kormányát azzal vádolták, hogy nem álltak ki elég keményen az egyre agresszívebben terjeszkedő náci Németországgal szemben. Jelentős engedményt tettek Hitlernek, amikor ellenállás nélkül elfoglalhatta a szudéta vidéket, Cseszlovákia-német ajkú területét. Ugyanebben a hónapban történt valami, ami úgy tűnt, végleg megfosztja Artúrt a lehetőségtől, hogy bármilyen háborúban fegyveres szolgálatot teljesítsen. Egy hajót készültek vízre bocsátani amikor a ballába beszorult a rámpa és egy kerék közé. A munkatársai csak néhány másodperc múlva észlelték a bajt, s addigra a kerék már szinte levágta a lábfejét, csak a rüsztyénél tartotta néhány ín. Az ahilles ina elszakadt, és a sarka összeroppant. A nosvicsi kórházban egy bizonyos doktor Buss megmentette a lábát, de a lassú és fájdalmas felépülés idején őszintén megmondta neki, hogy élete végéig sánta marad. Naponta gyötrelmes fizikoterápiás kezelést kapott, hogy megnyújtsák az ahillesz inat, és a sarka újra leérjen a földre. A fájdalom néha szinte elviselhetetlen volt, de hat hét múlva már újra munkába állhatott, leltárt vezetett a vállalat boltjaiban. A diplomáciai erőfeszítések ellenére 1939 nyarán már nyilvánvaló volt, hogy Nagy-Britannia megállíthatatlanul sodródik a háborúba. Szeptember 1 aztán a német szárazföldi hadsereg és a Luftwaffe egy könyörtelen gyilkos blitzkrieggel lerohant a Lengyelországot. A tárgyalások ideje lejárt. Hitler készen állt a háborúra, és kesztyűt dobott Európának. Nagy-Britannia pedig idegesen reszkető kézzel felvette. Arthur számára a háború első hónapjai nagy csalódást jelentettek, de 1940 februárjában keserűségét felváltotta a gyász, mert édesanyja elhúnyt. Azon a télen tombolt az influenza. Mrs. Dudd is elkapta, és a szövődményeként fellépő melhártya gyulladás vitte el. A család tartó nem volt többé, de abban a boldog tudatban távozott, hogy a fia nem vonulhat be fegyveres szolgálatba. Eközben dr. Búz közreműködésével Arthur kezelése folytatódott, aki nem nyugodott bele, hogy egész életére sérült maradjon. A sajtó folyamatosan azt harsogta, milyen nagy szüksége van az országnak önkéntes katonákra, és Artur felvetette, hogy esetleg bevonulna. A doktor biztosra vette, hogy nem megy át az alkalmassági vizsgálaton, de nem akarta letörni a reményeit. Szerintem egy kicsit még korai lesz ez, Artur, mondta neki, de miért is nem mehetnél oda? Aztán majd meglátod. A haza nem kérhet többet a fiaitól, mint hogy hajlandóságot mutatnak. Az alkalmassági vizsgálatot egy orvos doktor helyi végezte, aki alaposan megfigyelte Artúrt, amint alsó nadrágra vetkőzve, feszengve járkál fel a helyiségben. A doktor felmérte a fiatal ember állapotát, és javaslatát egy papírlapon nyújtotta át a sorozó tisznek, egy első világháborús veteránnak, aki vörös szalagot a melkasán és bozontos, őszes bajuszt az orra alatt. A sorozó tiszt átfutotta a vizsgálat eredményét és lassan megcsóválta a fejét. Sajnálom, fiam, mondta, de nem vehetjük be. B2-es kategóriába sorolták és attól tartok, ez kevés lesz, Erősödjön még egy kicsit, aztán egy-két év múlva próbálja meg újra. Mit szól hozzá? Artur leszeget fejjel bólintott, aztán sarkon fordult, és elindult kifelé. Már az ajtónál járt, amikor a tiszt utána szólt. Várjon egy kicsit? Van jogosítványa? Láthatóan nagyon szeretett volna segíteni neki. Teherautóra is van engedélyem, felelte Arthur, amitől az idősebb katona arca rögtön felderült. Nos, fiam, azt nem tudom, fegyvert adhatunk-e a kezébe, de gépjármű oktatónak jó lesz, mondta. Megígérte, hogy hamarosan keresni fogják. Arthur szinte szárnyalt a boldogságtól. Mégis egyenruhát húzhat, mégis egyenruhát húzhat, és megteheti a hazájáért, amit tud. Mosolyogva gondolt arra, mit szólna ehhez az édesanyja. Bevonul, és újra a volám mögé ül. Szegény mamája biztos idegrohamot kapna, ha élne. Ne aggódj, mama, mondta magában. Jó messze leszek a harctértől.